M m Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. sašta Metasin Na valovima Radio Pule E, čini se da ćemo gledati još jedan noise. crveni semafor, barem kada je sezona Metazina u pitanju. Dobrom večer, cijene dame, slušateljstvo i svi oni koji nas vole, mladi, svi koji su za emisiju Metazin. Nekako smo još slani od ovog ljeta i još smo uvijek u ovom sunčanom štihu, što nas naravno nije onako onemogućilo da nastavimo s još jednom sezonom vaše i naše emisije Metazin. I dalje smo ista ekipa, Marino Jurcan, Jana Vučković, Neveni Veša i tako će biti do daljnjega iako je naš studio uvijek krcat našim dragim gostima kao što je večeras. A u svemu tome nakon glazbenog broja. Čujemo se. happy wife is a simple man in a foreign land every day he worked for today for the future he cannot see. living the real want underneath his skin you gotta need you need to find real woman to stay alive big money don't come for a happy life little man with a big You have to big money, don't come for a happy life. the floor, clean the plate, simple life for simple fate. Work is good, pay is okay. All she wants is a man who let her in his heart one day. Evo, krećemo odmah dalje nakon glazbenog broja. Moramo malo promijeniti ovo ovaj intro, ali to ćemo razmišljati. Naklon smo onako od, od sunca pod dojmom sunca. Evo kao što sam rekao, u samoj najavi gosti opet sa mnom u studiju kao što smo obećavali inače do sada. Ovaj put imam članove kluba mladih Grozgi koje sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste odvojili malo vremena ove nedjelni večerne sate. Evo dobro večer, hvala Marinu i hvala tebi što ste nas pozvali. Evo čuli ste glas, to je bio Karlo Mirković koji će biti dalje s nama u studiju, a pozdravljam istovremeno i Dejana Petrinića, te dobru Tružnika. Dobro već. Evo danas ćemo razgovarati o klubu Mladi Grozgi, o jednom zanimljivom projektnom sadržaju koji oni započinju i koji već traje, koji će se prožiti do sredine e, kraja ove godine. Pa evo odmah da krenemo o čemu se radi, koliko sam ja uspio izučiti, radi se o jednom ciklusu Niza Radionica koji je onako zovu na poziv dođite, uživite su njih, nešto ćete dobiti. Što ćemo dobiti? Pa evo kao što ste rekao, znači to je niz radionica, ja bih to pojednostavio, rekao da će to biti znači, pet različitih radionica koje će se paralelno odvijati znači, u jednom u biti identičnom periodu od 15. 11 do 20.12 točnije. Svaka radionica će biti u trajanju od 20 sati. Reći ću znači da se radi o radionici, znači kiparstva, odnosno izrade skulptura od kaširnog papira koncertno rasvjeta audio radionica radionica pjevanja, odnosno osnova pjevanja i digitalna fotografija Uh, ima tu svega i svačega Vi nećemo odmah ulaziti u detalju svemu nego ćemo se koncentrirati odmah na početku Karlo, evo ti si nekako, koliko vidim jako puno u svemu tome i između ostalog si vodi audio radionice a reci mi kako uopće došlo do toga da se ove radionice odvijaju pa jednostavno više manje članovi kluba mladih grozgi kao i naše matice gradske radionice bave se umjetnošću znači od samog kipasa slikarstva do glazbe to je sve umjetnost e, jednostavno prijavljamo se na natječaj prošao je i ono, želimo iskoristiti to maksimum, pokazati da znamo da smo sposobni raditi nešto kvalitetno neki je preambiciozno u ovakvom kratkom periodu, ali vjerujem da ćemo 20. 12. svi biti zadovoljni. Pa evo, ne želim opće debatirati je li preambiciozno ili nije. U svakom slučaju velika podrška s naše strane jer svi znamo koliko je teško zapravo napisati jedan kvalitetan natječaj i na kraju krajeva dobiti ta sredstva, implementirati i odraviti ga, u što svakako ne sumnjam. A reci mi taj sam natječaj, gdje ste ga prijavili? Znači natječaj je prijavljen ministarstvu u, u i branitelja i međugeneracijske solidarnosti, što daje još jednu veću dimenziju, odnosno jednu dozu odgovornosti gdje moramo stvarno odraditi kvalitetno i tijel bi naglasiti da moram, znači prilikom izrade projekta, za ovaj natječaj trebam zahvaliti velike našoj Danieli Poropat koja je ujedno i tajnica i tako mi milja, odnosno u gradske radionice. Vjerujem da ima tu puno ljudi za shvaljivati, evo spomenuo si sam jer rezultati aplikacije nekog projekta iza toga je jedan veliki stručan tim koji me na tome radi. A evo, sama reč radionice, to nije ono da se učiš u kavu, raditi nešto, nego to je nešto kreativno i koliko sam čuo besplatno. Da, bitno je naglasiti da su radionice sve besplatne, a cilj radionica je educirati mlade, pošto je cijeli ovaj projekt pod sloganom Mladi za mlade. Znači, zanimljivo je reći da su svi voditelji radionica mladi, što bi to bilo negdje između 17 i 30 godina. A Ja sam baš mislio e... da sam ja tu negdje. ja. pravit ćemo neku iznimku. <laughs> Uglavnom bitno je da educiramo znači, prvenstveno mlade ljude, da ih uključimo u razne aktivnosti i da im proširimo neku sliku, ako možemo tako opisati. Znači, ta jedna uh, umjetnost da shvate da je umjetnost širok pojam, djelatnost, tako ćemo tako i normalno ovo je kratak period, ali nadamo se da će biti dovoljan da ljude dovoljno uputimo i da im damo neki znak znači da vide nakon toga da li to ne. svakako umjetnost i kultura su potrebni kako današnje vrijeme u našem društvu i ovaj vaša inicijativa će pridoniti tome da se popularizira kultura i sama umjetnost ti si između ostalog voditelji audio, radionice, o čemu se radi? Pa evo, to je zadnje vrijeme očito popularna, da kažem, djelatnosti. Si bi htjeli biti neki audio inženjeri tonci i slično ja imam tu sreću da sam du dugo godina seđu bavim glazbom bio sam na raznim binama i uvijek imali problema s tim soundom ali isto tako i surađujemo ako sa, sa ljudima koji se bave soundom i opremom na bini A ljudi dosta uzimaju zdravo za gotovo misle zvuk koji slušaju je nešto jednostavno zapravo treba se poklopiti jako puno izna i tehnike da bi se to izrealiziralo. Tako danas se svi oslanjaju na tehniku, a zaboravljaju ono neku osnu zvuka, saunda ljudskog uha e, ka čemu treba ići i računati. Prvenstveno sa time, a onda vidiš ja se možemo pomoč sa nekom opremom. Tako da evo ja bih htio podijeliti svoje znanje. Eto sretan e, sam i tu zaposlenik znači na Radio Fuli kao tehničar e, i vjerujem da će moći dati mnogo mnogo iskustva svoga i znanja. E, Biće tu od same teorije općenito o zvuku do praktičnog dijela koji će imati prilike poznici moje radionice vidjeti znači i ovdje konkretno radiopulu odvijanje programa i montaže, a isto tako završenje će imati radionicu u jednog live koncerta gdje će moći odraditi sve, sve vezano za to. Svokako nešto vrlo interesantno jer ljudi jednostavno zanima ih, pogotovo mlade, kako izgledate jedan proces stvaranja tona, ugrađ, ugrađivanja samog tona u radijski sistemi i tako dalje. A tome ćeš mi reći nešto više sad poslušajmo što je Marino jurican izučio od glazbenih radionica, svojih, naravno. Meta, met, metazin. Metazin, Radio Pula. on AP. On AP! Yeah, you know me. Mother, I could charge a two-buy transaction fee. Makes my payment short, my rank back to me. Minus mm. a $25 penalty, so you'll feed me. Cause of your mother-ucking fee. Read the word, I'm an ATM, -E said we're all mother and we're with this shit. Come on. Come on. on. I'll keep in my shit. My transaction, shit. There's too many motherfuckers. I'll keep it in my shit. My weekly statement, shit. There's too many motherfuckers. I'll keep my chain. With my balance, shit. How many motherfuckers? Are too many to count, motherfuckers? The motherfucker runs a racist fucking grocery. The motherfucker won't sell an apple to a kiwi. The shit fight's gonna get vicious and malicious. Cut the crutches. I need my red delicious my money, isn't better, gonna die, so motherfuckin' like a mother- Salad, then, don't granny smith, uphill. up, an avocado, up, gonna, that, I'm popping apple in his ass, yeah too many mother, guess, my shit I'm gonna juice the motherfuckers mother, He's gonna wake up in a smoothie mother, guess, my... Everybody come on Metazine Metazin. Metazin. Evo, nakon malih uputa sa strane kolege preko našeg stakla nastavljamo i ovaj naš razgovor, prilikom čega želimo vam predstaviti aktivnosti Kluba Blandih i Grozgi koji su začinili ovo jesensko zimski period. Grada Pule s nizom kreativnih, edukativnih, umjetničko-kulturnih radionica koje vam večeras naravno predstavljamo i pozivamo sve zainteresirali da se svakako uključe, jer će se obogatiti duhom svakako. Evo, Karlo je i dalje s nama, Karlo Mirković, koji je voditelj Audio Rekli smo ta radionica je kao i ostale u potpunosti besplatna. Koja kvota prijavnika i kada počinje? Pa je ovako, znači rekao sam počinje 15.11. Prijave su do 12. znači do petka. Prijave su na grozgi.gmail.com ili na moj broj mobitela. 098 168 Dakle, mogu se svi prijaviti koji žele sudjelovati na audio radionici nas mail, ponov još jednom Znači, grozgi gmail.com I recimo, koliko ljudi maksimalno se može prijaviti? Pa mi smo ovako u okvirno gledali s obzirom na mogućnosti koje eto, trenutno imamo 10 osoba po radionici Naravno, znači, u skorištenju opreme uskorištenje opreme plus minus može, jedne, dvije osobe nije, nije problem. Što se tiče zahtjevnosti programa, da li je potrebno nekakvo background, predznanje, da se u toj radionici ili? Pa, obzirom da je besplatno otvoreno, stvarno ovaj nije potrebno, odnosno, bilo bi poželjno ali ako i nemaju definitivno će dobiti osnove Evo ti kao na kraju krajeva djelatnik Hrvatskog radija, Radio Pule, koji si sve to skupa prošlo i to ti bilo nužno za daljnji posao i tako dalje. Kome preporučuješ e, da prisustuje ovim radionicama? E, prvenstveno ljudima koji se bave glazbom, što profesionalno što ne rekli bi amatarski, ali prvenstveno ljudi koji se bave glazbom na razno razno, od slušanja do sviranja nekog instrumenta, a i one koji jednostavno to zanima, šta se to zbiva, ne znam, s druge strane, ajmo reći, rad ili stakla općenito sa tom opremu koji viđaju po koncertima, ali ne znaju šta ono biti prenosi ukupnom završnom zvuku Ma da to je pitam zapravo jer ljudi kad kada iz neznanja iz želje da upoznaju možda nešto novo, a možda ih to baš toliko ne zanima dođu za guše prostor onoguće onima koji bi zapravo to htjeli ovaj, e, doći iskusiti. Mislim da budemo realni u prvoj radionici će sve biti jasno. Kad ja popričam s ljudima i kad im pokažem neke osnove, vidjet ću ja na licima da li im je jasne. Neka. Zato je meni sada jasno ja prelazim na ovog sugovornika koji je i takako vezan uz glazbu, jer naime on je između ostalog i student glazbene pedagogije u Puli a između ostalog je i ponosni vokal benda, heavy progressive metal tu iz Pule E, dakle s nama je Dan Petrinić. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Evo, nakon na audio radionice ti ćeš nam predstaviti radionicu pjevanja koja je u današnje vrijeme vjeren vrlo popularna, ako malo pogledamo po ovim televizijskim medijama, svi bi htjeli nešto pjevati. Svi bi htjeli biti pjevači, tako je. A jako malo onih to stvarno zna raditi. E pa kako da to Postanu, odnosno kako da nauče to raditi, naravno vjerujem da je za to potrebna nekakva genska predispozicija i mora se poklopiti neki određen niz faktora, ali za kultivirat svoj glas to može svatko. Može svatko, ali od svega je najbitnija vježba. Koliko se vježba i kako se vježba, to je najbitnije. Genska predispozicija i neko općenito znanje o glazbi nije toliko bitno koliko vježba samo. Moja mama je bila i je Teresa Kresovija, ja nemam pojma, ja pjevam kod tetre koji što umjesto kod Dakle, nema to veze, svako može svako naučiti pjevati. A reci mi, evo, recimo konkretno meni, obično kada budu neke fešte, zezanci, i ću na nabijini svakako, ali nakon smekšavanja situacije koja se obično začini s određenim tekućim proizvodima. proizvodima, ali ja ne želim da do toga dođe, jer trema je veliki problem kod ljudi koji bi htjeli pjevati, ali zbog te treme ne pjevaju. Pa tako je, ali trema se rješava nastupima. Što više nastupa, to je sve manje, manje treme. Alkohol definitivno ne, ako smo pjevači. A upravo zato ova tvoja radionica može otvoriti put nekim tako možda... Je, je. Može otvoriti put kako, na koji način pjevati i da poslije toga ne bude bez glasa i promuko. I Evo, pozovi, molim te, naše slušateljstvo na svoje... Dakle, radionicu. pozivam sve zainteresirane za kako da... Upoznaju svoj glas, ponajprije, jer kad upozna neko svoj glas onda može vježbati i raditi s njim. Ako ga ne upozna, radit će sve krivo. Dakle, pozivam ljude da dođu i pokušaju otpjevati nešto. Evo kada počinje ta radionica? Pa radionica će počet, znači oko 15. oko, ne znam još točno kada, u prostorijama glazbene škole. Gdje se mogu javiti svi polaznici, oni koji to žele postati? E, polaznici se mogu prijaviti isto kod Karlova već. Znači na mail. adresu, evo, da, kako je Karlo, ponovim nam ponovno adresu. Znači grozgi.gmail.com Evo vjerujem da će biti podosta prijavljenih, da, naravno ima određena kvota, opet da, da, ne, mogu, da, da. ne mogu baš svi koji su se prijavili su djelovati. Ne, ne mogu baš svi jer ja neću moć sa svima raditi intenzivno. Moja misija je što manje, to bolje, da oni malo, ali da se oni nauče. Kako ćeš onda ako ih budeš imao stotku, onako? sa stotkom ne mogu raditi sa stotkom. Pisut novi natječaj. Evo, pisaćemo pisaćemo novi natječaj, može, slažem se. Evo, pozivam sve one koji zaista su zagrizali ovako nešto i žele, kao što smo rekli, onako obličiti svoj glas, da se svakako prijave na navedenu adresu i naučit će pjevati, evo, to vam garantira den. Evo, tako sto, je, tako je. A ono što nam Marino garantira je možda jedan, odnosno ne možda, nego jedan odličan glazbeni broj. Meta I dalje emisiju Metazina. Ja sam i dalje u društvu predstavnika kluba Mladih Grozgi tu iz Pule i u maniri one stare. Šećer dolazi na kraju, tako je došla na kraju. Debora Tružnjak, inače također članica kluba Mladih Grozgi, koja će nam predstaviti jednu vrlo zanimljivu radionicu. Radionicu skuptura od kaširanog papira. Doru večer, Debora. Evo. Reci nam nešto o ovoj radionici. Vjerujem da će privući velik broj interesenata. E, dobro. E, Kaširom papira, kao početku, šta da kažem, kao da se sprema, počne se z obično novinski papira i to se koristi s vodom i tu treba jedan dio dobar posob da pripremiti materijala. Znači mora biti čovjek malo spretan. Onako. E, prva, prva radionica će biti malo možda i dosadna, ali treba materijal pripremiti. Možda, a, bapen, kao... Uvod uvijek e. mora. Je onako bismo rekli teoretski e. dio početka radionica, e, onda krećemo upravo. E. Evo reci nam, što je to zapravo kaširani papir? Eto, baš je materijal što se sprema z novinski papire, e, sitni i stavljeni u vodi i poslijem malo lijepilom, Oni ka se su, ovaj kad se suši, postoje jako, jako m, tvrdi, ali mm -hmm. lagani. Mm -hmm. S tim se može, baš, ako je dobro napravljen, može se m, oblikovati baš, e, kao mu narđila bi rekla, kako, aha, aha. kao glina. Mo, dakle, da se je modelirati? M, e, recimo da, e, počeli smo kad... E, Prošlu godinu, godinu i po dana, počela sam u gradskoj radionici voditi jedna ovako radionica z klinci iz Kvara. Ovako hmm. smo rekli, hoćemo napraviti to, ajde počemo. I tako je počelo četiri, pet od nas, svaka subota smo bili par sata, tri, četiri sata ovako i su došle neke super ljudke, bilo entuzijazma i meni bilo to drago da se počne tako raditi. I poslije smo se opoznali s grozgi, malo bolje tako. I onda, to je bilo već prošlu godinu, smo rekli, Eko, evo, napravićemo ćemo jedna maskotka. Čemo probati napraviti jedna skulptura kao neki rocker za maskoti grozgi i to... Sad su počeli te ragioni i smo rekli, aj počinimo to. I onda ćemo napraviti neke kao, um, um, Kako se ka, osobne veličine. Prirodne veličine. Prirodne znači. veličine uh -huh. i, um, i, i neka druga ćemo napraviti uh, to visi koliko će nas biti. E, da, to me baš zanima. Zapravo me zanima koje će biti teme, odnosno koji su ciljeni rezultati tih skulptura. Ej, to, uh, ćemo šta ćemo uspjeti napraviti uh, to visi koliko će nas biti, ali kao scenografije. Ajde neka naprimjer, vas bude što više napraviti nešto. Veliko. Da, možno uh, recimo, naprimjer kao za koncert i violinista, ova naša prijateljica Izabel, što svira rundekom s nju, bi napravili neke, baš u svom obliku ona neki koncert svira, neki bak i ima neke stare krinoline osamste, kao klasika, mm -hmm, muzika i mm -hmm. tako, onda bi napravili neke u druge različite mjere, neka veća Na neka maja. Babuška. Ma e, da, tako nešto. Uglavnom scenografija, eko to. Evo, svakako nešto vrlo novo, o sudi bih se reći ovaj, zanimljivo i vjerujem da će privući ne samo publiku iz miljeja ljubitelja već postojeće umjetnosti likovnog izražavanja, skulpture, nego i puno širi krug. A ono što mene ovako također kao laika zanima i kao potencijalnog polaznika, recimo i koje kad se počinje održavati te radionice i do kada traju. Eto, a, ala, počne će, sad ćemo odručiti ali oko 15 što smo rekli tako nešto što će ovisi ćemo vidjeti koliko će koliko ljudi će odpoći. Do... Se prijaviti, a evo Eto. podsjetim odmah da se možete na ovu radionicu, su isto kao i na ostale prijaviti na adresi internetskoj grozgi.gmail.hr naravno, naravno nužne naravno nužne dostavite neke podatke, jel' tako? Pa dovoljno, znači puno ime, prezime i kontakt broj. Ono Dovolj. se mi čujemo da govorimo i sve. Može, evo, tako će biti i sa ovom radionicom skulptura od kaširanog papira. Gdje će se modeli izložiti? Da li će se mož, moći to kao neka izložba vidjeti? Pa naravno, na krajka će biti taj koncert. Završen, tako, na, završeno, prezentacija. To će biti scenografija. Kao, će, će, oni će, te skulpture što ćemo napraviti će se tamo vidjeti što je, je. i to ne znači pošto namjeram je da je ipak ta radionica će ići dalje. Ja ipak ću tamo biti jednom tjednom i ako neko će volje ti to će s tim ići dalje možda ne, neće biti sve završeno mislim uh -huh. barem jedna će biti gotova ali možda druga i Kažeš materijala će svakako biti tako da se može svaštaješ koristiti je... a ti pokazuješ dobru volju da bez obzira što će se ciljano sada za vrijeme ovih manifestacija odvijati radionica da će se to provoditi i dalje uh -huh. tako da se ljudima uključiti Evo hvala ti lijepo Debora na prezentiranju radionice skulptura od kaširnog papira a Evo sad se mi bacila, naravno bubu a koncert, jer mladi se moraju po, na kraju i zabaviti adekvatno. Evo, Karlo, kako ćemo se zabaviti? E, zabavit ćemo se glazbeno i to raznoliko što se tiče stilova. S obzirom da u klubu mladih dijeluje trenutno e, pet aktivnih znači, bendova različitih stilova. E, kad kažem različitih stilova, to bi bilo od nekog klasika roka, funkija do heavy metala, čak i nekog noiza. E, Treba naglasiti, znači tu su bendovi pod nazivom Udav, Equinox, Bendover fold i waterflame. Odlično, dakle za svakoga po nešto kada je termin samog tog koncertnog druženja. E, mi smo stavali znači rekao sam od 15. do 15. od 15. do 17. se on četiri tjedna teradionice, ostali smo još uno dana za te završne. Nismo definirali termin zato što ovisi koliko će biti pristupnika, kako će biti za kroz cijeli projekt, obćenito lako o javnosti to, a moramo gledati i na publiku da to sve bude šire popraćeno, pa vjerujem da će biti to 17 ili 18, znači petak ili subota. Sve kakve informacije će se dobiti pravovremeno za sve. Evo još jedno, ono što smo zaboravili, reći gdje se održavaju radionice, nešto smo bili rekli, evo e, radionica za skulpture, kašino papir održava se u Rojcu, u mjestu gro, Grozski. E, radionica pjevanja. Radionica pjevanja biće na prostorima Glazbene akademije oko. I audio radionica također u Rojcu, e, Audio radionica će se održavati u Rojcu te dio i završni dio a imat će praktični dio jedan direktno ovdje konkretno na Radio Puli za vrijeme odvijanja moje emisije metalurgije Odlično, evo, vrijeme iscurilo, moram priznati, i to rapidno, no naravno to nije kraj naše emisije, mi ćemo se družiti i dalje i to u vidu našeg programa sve do 20 sati i 30 minuta. Dečki, djevojko, ja vas srdačno pozdravljam, evo, možda jedna misao za kraj, jer u ovim današnjim vremenima kulture je i takako potrebno. Pa kratko jasno da se prijavi što više broj, uh, znači zainteresiranih. Dođite, vidite, educirajte se, proširite svoje znanje uh, i vidite šta vas interesira. Znači ćete nešto. Definitivno. Evo, budite s nama, nakon uh, uskoro ide glazbeni broj, nakon toga korisne informacije što se tiče otvorenih natječaja i svakako nemojte propustiti. Slijedi... Jedan band uh, iz kluba Mladi Grozgi pod nazvom Equinox. Metabill. sind. Right then and there, I started bleeding, that's the weirdest part. Cause it's alien's dude, we're racist so hard. Why, why? Did she come from planet B? Oh, whoa, whoa, whoa. Martian girl from Planet B. Will you marry me? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. She came from out of space, she came to see. The room was good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. In the supermarket she got distracted in the meat department. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, baby. Oh, yeah. Well, what a wacky alien uh, she was. I'll tell you why. It's just because. She had an appetite that couldn't be beat. She came from space to eat people mean. meat. I guess I didn't taste good anyway, cause when she kissed me she flew away. Why, why did she come for Planet B? I don't know, whoa, whoa, whoa, Martin, girl for Planet B, will you marry me? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, she came from of space, she can't you see if her fun's good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, in the supermarket she got distracted in the meat department. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Metazin, Radio Pula. Ne troši benzin i slušaj Metazin, ono. Jau, Jura, jau, ajmo se vratiti nazad, iako sam ja onako nadobudno odjavio, to je naravno bio sam jedan mali marketički triko, onako kao šta sad, pola sata sve. i doviđenja. E, tako, onda ćemo, ono, dobro, stara reklama, ali to nije sve. Nismo još tu. Evo, s obzirom da, da su rezultati projekta, odnosno projekta koji je prošli na natječaju i za što su odobrina sredstva, vrlo izdršani, kao što si rekao u samom uvodu, Karlo, kako ćemo to sve izrealizirati, osim što ste sve već večeras rekli ove vaše tri radionice audio, pjevanje i skulptura kaširanog papira, to nije sve. Tu su još dvije radionice. Naravno, odnosno s nama nisu večeras oni koji će ih voditi, ali evo imaš priliku da predstaviš i te druge radionice. Pa reču kratko znači tu se radi dvije radionice o koncertnoj rasvjeti. Jedna radionica je koncertna rasvjeta koju će držati Danieli Milani. Nekima može poznati, nekima nije On je onaj mali Mali dečko na bini, na stage'u Odnosno, ne na stage'u, nego sam na, to ja, pa za mix je. pultum <laughs> Ne, šalim se, hoću da, da Dečko ovaj, ima jako puno iskustva Što se tiče Što audio, što rasvite Zadnje vrijeme mu je, što bi rekao onako fetiši Ljubav, velika rasvita pa... Jer zapravo to je veliki problem, jer kad se sam koncert organizira Rasvita je jedan vrlo bitan segment Ili se tu hvatio za glavu? Treba to sve spojiti. Treba shvatiti da je to jedan akt, to je jedan događaj, jedna kako bi rekao, ceremonija. A ako iz treba... obzir da ljudi ne znam spojiti onaj resiver digitalno je naš ono jedan kabel koji ide može. Korisnike. Korisnike. Ali na live koncertu nemaš službe za korisnike, nego treba znati odraditi to ako ne nema koncerta. Tako da evo nešto radi konkretno unazad godina radi u firmi Salitrade, zadnjih godina u audijolu. Onima koji su u tom svijetu znaju ipak neku reputaciju znaju da to ipak. Iza toga, iza toga stoji iskustvo i znanje Tako definitivno će u ovim kratkom periodu radionice Pristupnicima svoje radionice pokazati neke osnove lajta Neki odnosci slaganje boja Od neke što mi kažemo neinteligentne, inteligente ras, rasvete Ukratko neinteligentna je ona fizički koja se upali gasi Bez nekih upravljanja kontrolera Inteligentna je sa raznim znači, upravljivim uređajima, simulacijama i slično Uh, to bi bilo kratko to Znači izinteresirani javite se Dakle opet i ponavljamo isto Radionica konceptne rasvijete Vojte Danijele Milani uh, svoje prije, Odnosno možete se javiti na adresu Grozgi.gmail.com I, i prisustovati samo radionici I vrijeme održavanja je uh, Isti period znači, Od 15. do 12. Od 15. do 20. 12. Gdje? U uh, prostorijama kluba Madi Grozgi U Rojcu uraice drugi kat druga vrata je evo točni i zadnja radionica koju nismo posad spominjali zato što voditelji nisu mogli večeras doći znači radionice digitalne fotografije evo nisi A... mi doveo Kseniju i Mioković da dođe da predstavi svoju radionicu e, zato imaš priliku prisustovati radionici prijavi se i onda ćeš imati tu Odličan odgovor slažem se <laughs> Može ti... može foto Ksenija radionica Hrvoje Matković i Ksenija Mioković fotografija budućnost to je tiskarska greška koja se proteže kroz razne medije, Hrve Motoković Hrve Motoković koji također uz glazbu ima iskustva u digitalnoj fotografiji, prvenstveno nje hobbista ali znači mlad je perspektivan, voli to i to je cilj, znači je mladi za mlade. potrebno zamlade, ponijeti svoj fotoaparat? Da, to je neka osnova, ono će imati svoj fotoaparat, danas svaki, svaki više manji svaki što mi kažemo ovako od milja idiot ima osnovne, sve osnovne funkcije za neke Osnove znači <laughs> da, znači u poznavanje lijepa fotoaparat. Nem sam... fotoaparat, <laughs> znači danas ti digitalci. Jer vjerujem da pola njihov nas danas sluša ne, ne, ne zna za one uh, idiote koji su u naše vrijeme moje, pošto sam ja još nisam mladu kategoriji. Dakle, 2. Ne, ne želimo idiote pristupni, niti idioti nisu voditelji. <laughs> dakle, Hrma Toković i Ksenija Mjoković će moći pristupnicima pokazati neke osnovne fotografije, imat će uz teoriju, imat će i praktični dio. Na završnom koncertu slikavanje, znači koncerta uživo, a isto tako u, u tom jednom periodu između će imati islikavanje na terenu po dogovoru. Odlično, dakle, radionica fotoradionica prijave na grozgi.gmail.com također od 15. Od studiju pa nadalje javite se, naučite koristiti fotaborate jer čak i oni koji misle da ga zna koristiti, zapravo ga ne zna koristiti jer rezultati slika budu čudljivi u najmanju mjeru, a na kraju krajeva polaznici fotoradionice će moći oslikati rezultate svih ostalih radionica, pa tako i radionice skulptura o papira koje će voditi Debora Tružnjak, što smo rekli i malo prije. Evo, e, i dalje su naši gosti s nama u studiju. Ja bih samo zapitao još Dejana Petrinića kada govorimo o pjevanju. E, da li muškarci ili žene, koji ima više predspozicije za pjevanje ovako? Iz podjednako. podjednako. Da, podjednako, samo što muškarci možda imaju veće šanse za... Razvijenjem, nego žene. Žene su dosta u svom opsegu, pa rijetko kad mogu izlaziti van iz opsega dok muškarci mogu već raditi svašta sa svojom glasom. A jeli, al moram ti priznati da mi je vrlo drago što u zadnje vrijeme novim kojim kafimir reality show i tako dalje mlađe djevojke Pobjeđuju i usprkos tome što ono vređena činjenica da više ovaj curica šalje po SMS-ove i tako po bolje, ali ipak ugodan žesni glas daleko se čuje. To je svakako bitno napomena. To je istina, to je istina, ali pošto vidimo rezultati sve ih da pobjedje maski ipak. potom потом glazbeni broj traži se od Marina Jurcena. 1330 Evo u ugodnom društvu za ugodno časkanje vrijeme stvarno brzo prođe već smo 50 minuta svama u mislim metazin gdje sam gdje smo večeras predstavili klub mladih grozgi tu iz naše Pule e, klub u sklopu gradske radionice koji je e, koji je odobren projekt Natičaja, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koji će realizirati taj projekt u opisanim radionicama malo prije. E, još jednom ponavljam da mogu se javiti na internetsku adresu GROG. Grozgi.gmail.com Naravno postaviti određena pitanja na kojima ćem biti odgovorena i naravno prijaviti se na navedene i opisane same radionice. Samo su večeras u studiju bili Karlo Mirković, Dan Petrinić i Debora Tružnjak iz kluba Mladi Grozgi. I za sam kraj, odnosno za ovaj naš ciklus emisije Metazin kao što je to bio i običaj predstavljali smo e, otvorene natječaje kako bi svi oni koji bi imali nešto za kandidirati kao što je to imao i klub mladih grozgi i uspio e, niz različitih projekata za realizaciju svojih ambicioznih planova svakako koji su potrebni a pogotovo u kulturi Evo možemo odmah ići redom e, trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u turijskim posjetama u sklopu programa People to People I dalje je otvoren do kraja 2010. godine A naravno više informacija i sve pojedinosti Možete izvući na službenoj stranici Ureda za udruge Republike Hrvatske Pod domenom Natječaj EU i dalje otvoren natječaj za projekt organizacija društva unutar programa Europa za građane. E, vidjet ćete kako se tu radi o nizu različitih potpora, posebno su zanimljivi oni koji se tiču e, različitih projekata proizvodnje, realizacije, publikacija, internetskih stranica, TV radio emisija, audiovizualnih, obrazovnih materijala i da ne čitam dalje sve možete naravno sami pročitati na službenim stranicama ureda za udruge pod domenom natječaj EU. Iako se netko želi pobratimiti neki grad unutar projekta odnosno programa Europa za gradjene to je dalje moguće jer je taj natječaj je otvoren čak do 1. veljače 2011. A sami predlozi mogu uključivati jednogodišnje ili pak dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova. Poslušajmo glazbeni broj i čujemo se Kastel. 33 19 sati je 54 minute, nakon glazbenog broja slijedi informativna emisija vijesti na programu Radio Pule. Samo. Some soul storming, Must be the benefit up the global warming. Feel like that they rain humming, lightning soul little go bang. I'm so so so so